أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاء جاءت الصخة يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ مْرِئِبْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ مغ کې الله جل جلاله د انسان د پیدایشت ذکر او کلا د غریب په د معاش تذکر او کړه دنیایي نعمتونو ذکر شوه دنیا تذکري وي داګه نرستو صلی الله جل جلاله معات ذکر کړي د قیامت مسله ذکر کړي او د قیامت حالات ذکر کړي چې انسان پغې بانندې ابرو چې کې نو کافر ایمان راړی او ګونګار توباو او باسی او مومن چې کم معمال و والله نو هغه مخکې په عملو کې ترکی شروع کی او ځانلهتیارې وکې او د دغه او ورې د سختو نځان بچ کی او د دغې وزن معلوم کی او د د پته لږې چې کممه ر را روان ده. ناغه سم ردرانه او د هغېڅ او سه حالات د مطابق بیا دظان لا تیارې و کې چې د دی ځ نهدي تیار کیا ملاړ شي. نوله جلله جلال هو پر معی پهضاان پس پهغ کې ناسا په جا ات سوخه چې را شيغ چغه نه ضای و چونکې ناس په به سوک بلگی ای کپڑا بی خورکڑی او بیا با کئی اغستل و خرسول و لاتامکڑی بینی چې کامت برا شی یو انسان به لگیا بی خوز بلیوی اغا بینی لیوکڑی چه کامت برا شی سوک با بٹی تطلی واپس بنیر اغلی چې کامت بسی شی کائیم شی نو ناسا ببرا او را بشی اللہو پر مایل چغا نو چغی وطاوی دا ناکارش پیلی دا یا چې قامیږ نو دلته مران د چغې نه دوه مشپلی ده اسافیل عليهصلات سلام هغه الله جلله جلال هو پهېبانندې مقرر کړی دی چې هغه به د شپله غګې شپ ته هغه الله جلله جلال ہوته متوج د چې س به حکم کېږي شپل پیدا دا اسرافیل د اسافیل عليه صلات سلام ته چې اډر اوشي نوومبیغ وي او دوی مشپله بم وخی ندل تکې مراد لمبېش په لاس راو بکائنات ختميږي د خلق کړهونه بوجوی اواز په تيزي کې تيزي کې او بیا به خلق ختم شي دویمش په لاس دلته مراد دا چې سره به انسانان هغه دوباره پیدا کړي او ساخی ته دا د به انتهایی تيزي انسان به انتهایی دهشت کې به اچي انتهایی ير کې به اچي قریب د چ انسان د غونو پردي ورسره لالشي دومره خطرناک شپېلې وي او دومره خطرناک چغه وي او سخه دل تک مفسرین وای بلکې دا د قیامت درز یو نوم ده څنګه چې نور نومه دي نو دام د اغي پ نومونو کې یو نوم ده چې سخر اش یعنی قیامت راشي یا سخه منه اغه د مشپېلې یعنی چې غراشي نو اللہ پرمایی ده, ده متعلق مزید بیان که یو ما پا ده غورز بانده یفر المر او تیخت با که من ده با وخی من اخیهی دخپل رورنا و امیهی او دخپل مورنا و ابیهی او دخپل فلارنا و صاحبتهی او دخپل بیبینا و بنیهی او دخپل زامننا ان تاسو وګوری دنیا کې دا د د ورځې وزن الله تلا. منډې نامرات دام کې دی شي چې مخامخ مطلب مطلبغ زره روان دی نو بهلار بدل کی نه چې د ما ته ووي چې خو زما ډر خپ لالارې دنیا کې د منډې والی ن ما ته ډیر ضرورت ماللی وړنې ک را که زما د وزن مسله ده نولار به بد. پلار ز به د پلار نهلار ب. اسنه دیو چیر دنیا کې ماته سلمه منډې والی خزب د خاون نلار بدلی او خاون به د نلار بدلی او رور به د رور نلار بدلی او پلار به د زوینه او زید پلار نه ټول به د نفسي نفسي مامله نه انسان وګوري نن کڅوګه چا خزل لګوتی ورډینه هغه سمره سرور کوي بیا دغه خزد ته تیار نه رجدلېونی کې ورگی نن دا پلار په اولاد باندې سمره سرور کوي بیا ځکه اولاد تیار نه دي چې داسوږي نو بہرحال لغون تکي هوش انسان لپاره کوي د دې رشتو د پر دوم رضانس د ټل په دنیا کې چې انسان د سه سخت او رسق بلا اغیله تیاری ونه کی د خزو د پر او د بچو د پره دلته دوم رضانس د ټل چې خپل ربي یې کی د هغه احکامات زې کی نو بیا بهې دککه انجام ګرځ چې د د دغه رت به اسمم په کار را نه شي بلک کم انسان د چې خپل اخرت د خپللو بچو د خې دجه خپل آخرتڅ کې طب بربات کی نو به هر حال دا د خپل د دغه رضې وزن نه نو تختته دغم کېده شي چې مله ورشي نو لار به بدلی کوشش به کوي چې زمونږ مخامه او دلته د تخت نامرات کللت احتمام کېده شي اس پروا بهپنې هر یو انسان هغه په خپل معاملې کې ګرفتار وي حضرت کرم رضى الله تعالی نورم دانکله هغه پرمایزي یو څلې بخپله خځې سره ملاوشي ندی به توې ګورځه ما خځې ستا سمرخه خاوونوم ستا سمرخه خاوونوم ته د نړۍ کې ماده کړي خځه به توې چې بهترین خاون وي ډیر मेहनत دې کړي دا تاریخو کې دا دې کړي دا دې کړي ل دوی به چې ګورځه ما د یوون کې ضرورت نو دا ماته رایبهکه ماته راکه شاید چې د دغنی کې د ووجي ځېاجات مو هم چې ځم کو حالت کې مبتلایم ښزه بوتو ډیر اشان شی مطالبه دی وکړه لیکن زه طاقت نن نه لرم چې تا ته زه درکم ځکه کو شی نه چې تیرهرکې نو هغې نه ضره کوم داسې مثال بیا وړ د کرمسیب شړی به ځوی سره میلا نو دی بوتو ګور زویا ما تاله سومره منډیوای بوتو ډیر خپلاروي. دیر خ سات تا سره دنیا کېګړی بیا توی ځیا ګوره زنن ګیرمه ما ته دیو یو ضرورت دی د یو ضررې دنی کې ضرورت دی شاید چیزن ځېجات عوم هم زما برابر شي ډی توی پلاره ډیر اسه مطالبه کې لیکن چې د کوم شی نه تیره کې نو د غ نه زمان بیاره داې نه زمانې کې کم شي لاه نن ز یار نیما چې تا ته یو ن کې در. نو بهر حال یو بل باندې نفسي نفسي ماوله وي ابتداء ته وب ډیر سه حالت چې قیامت په نی نه شروع شوه نو حدیث کې راغلی هغه کې حبټول یې رکی لیکي رست ورزي د مؤمنانو مخنو برک رازي خندیدونکو خدا اخرت مختلف مواقف دي یو موقف چې کله قیامت هغه قائم شي او د حساب لانی شروع شوه نو ادم عليه السلام له خلک لړ شي ادم عليه السلام ووته فرمایي دا حدیث کې یو جمله راغلی ټوله پیغمبران په جمله وایي چې نن الله دوم رغ وسره چې نن د دین مخ کې دوم را وسه شي نه بل رسته دوم رغ وسشي لہذا مانه خطا شوی ماونه استعمال کړی دا لہذا زدي کې نیم زمان رسته تاسور شینو عليه السلام ده دا. سينو عليه الصلاه و السلام په خپل خطا ذکر کې کوم باندې دعا دا هر یو پیغمبر تر دې پورې چې نبی له صلاه و سلام لراشي کوټه حدیث دی هر پیغمبر بخل خطایانم ذکر کئ او دا خبر بم کئ چې الله نن دوم رغسته دي چې نن تدین مخ کې اوسه شوی نه ورست دوم رسه شي دوم رغسته دي نه ورستو به بیا داسه اوسه نشي او نبی صلی الله تعالی وسلم بیا لړشي او بیا به شپارس وروسی حساب هغه بشورو شي او دا د نبی صلی الله تعالی محمود هم ده مقام محمود مطلب دا چې کله نبی صلی الله تعالی وسلم لړشي حساب شپارسو کی نو دا غوخ کې بعد نبی له صلوات و سلام اولين او آخرین خلق د نبی له سلام تاریخږي همدارې تویل کیږي د نبی له صلوات و سلام مکامه محمود چې نبی له صلوات و سلام د دعا کوي چې نبی له سلام وي سوق ما د پراده دعا کوي زبد هغه د پر شफारس کو اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه الی اخره د ک دعا چې سو کوي نبی له سلام وي زما بدد پر شफारسی نو به حال دا سخت او رز تخته تیخت بکی اللہ تعالیٰ فرمایی تخته تیخت بکی او بیا دا زن پویا که چی اللہ رور مخکی که مور او پلار دا لگی اکرابی رشتی خو خودم رن دی روری را مخکی کزا, کزا او خز رستو کلا خزا دیر محبوبی دا رور پا نسبت دا خز پسر ساڑی رور سر انخلی مشت گریوان نو غلې ګرام مخ کې کله چې یو د نبهم تخته کې چې د سر رښتې لګه کمزورې ده بلکې د دې د پاسه خزده چې روړ سره په کبډی کی دا غې نه بم تختی دا غې نه نس دې رښتې د مرده مرده و بلکې دا سکه دا غې نه نس دې رښتې د پلر دا غې نه بم تختی بلکې دا رښتې سکه د دې د پاسه پل <سؤال> نس دې رښتې چې هغه د تدخل یو د ځمنو رښتې دا چې دا غې د پر ټول رزمندویو دنیا کې ځان کوي دا غې نه بم تخته بح حال دا به د کللتې احتمالی بیاتیځ کې دا یو خبره یاد سا دی چې رتې مومن طب پایده ووررکي یو مقام کې د مومن رتتی او نه سب پای ورکي لکه د هیفز د ووج نه خبر هیفزې کړی د شپار شو یا یو مومن د ل مرتبه کې دی یا پلار یا پلارې دګناګار دی اوغ ګیر دی خو مسلمان د پلار یا زوی الله جلله جلال خو د ځ او د پلار د دو دو مقرب والي دو وجنه چې د الله تعالی نږدې د سره به الله تعالی یوځي دي د عارف فرشتي په سلیشتما پین سیستم او پین سیستم اسی لپاره کې اغه تیر شو سلیشتما کې غالبا پین سیستم کې چې د عارف فرشتي دغه دعاګانې یا الله سوکته تو توبه وباسي اغه ته نجات ورکړي ایسره دایي بیبيانه دا غي پلاران د ورسره یوځي دي غاالته شو نو کافر ته بهر حال اس ی او نهسب پای نه ورکې او مومنت ته به بهر حال نهسب پایده ورکي خو ګور ساته یاد سا تخت ته به سړی کوي د نسبونه نه ن سب د پای نه نه خو انسان به بالکل د دومره خواګ نه سبونه په دنیا کې چې هغید سره درې کې په جګړو کې په قړو کې د نه به تخته کې او ته اس قسممه توجوونه ورکي نو بهر حال انسان لا سوچ هغه پکار کار د دی مقام ته لیکل لمرئن الله تلا پر د هر یو انسان دپاره تختته به ی کويڅ ووج و کې دا وجه بهیانږې لیکل لمر د هر یو سړی دپاره من هم د د خلکوونه یو مین په دا او رضبانې شنو یو حالت پ یو ن چې د بل نهبیله حاجه کړي ار سړی به پریشانه کې ډوب. سخت حالت یوشرناسو یو ملکیامتې. خفاتن غراتن غرلن نبی علیہ السلام فرمای د قیامت پرځ به خلق پاسول شي خفات په ابلخ په وی اورات اړې په بربند په غرلن او نسونه د وی دا سه حالت کې به هغه پاسول شي د نبی صلی سلام تعالی وسلم نبی علیہ السلام ته یا رسول الله دا خو په یو بل ته ګوري نبی علیہ السلام دا سه حالت په چې د نظر نه بدی مشکول کړ ايته سو جو کچ زنانه بربندي او سلیم بربندي او انسان دومره دومره به انسان ان حمااک او هوور تتلسه سان نهدي دومره ډونګې سوچ کې وي چېغ خپل هشهات زناانه به ګیر چا پیر بر بډي خو انسان ب دا د غم نه کې ک چې ته وګورې خبر د یعنی اوګوره دی ته وګوره چې انسان کې ب دا نه چې د تاقت بنی دا سوچ بنی دماغ بنی د لو بنی هر هرسهوي او دومره غرق سوچ کې ي چې انسان بهر گذ دې طرف ته توجه نکني نسخه او رځه هه لیکل لمرئمنهم الله تعالی فرمایي هر یو سړي لپاره منهم د دینه یوم اذن په دغه ورځ باندې شأن یو حالت په یو مشغول زیابې په خپل ځان باخته یو نه هیڅ د بل نه به لا حاجت کی وجوه الله تعالی فرمایي سمخنا یوم اذن په دغه ورځ باندې دنه یک بخت خلکو مخونه الكامل المؤمنانو مخونه یوم ازن ام پدغ ورځ دغه ورځ کله باندې حالت تاسو ته ما ذکر کو او چون کی چې کوم نیکان کامل حال کی اغه ته کبر کې ام کامیابی ملوي شي اخرت کې ام ته کامیابی او اغه ته زیری او ملنامین په خلاص ملوي شي اغه ته زیری ملوي ته جنت ټیکټ ملوي نو اغه به هر چا ته خپل ټیکټ ام خیو غره شه ها او مقرؤ کتابیا زما د عمل موللا انني ظننت اني ملاقن حسابيا دنيا کې زما دا کيده چې بخپل رپس سره سکه ګم ملاويم نو د دې څه خلق مخونه مصفره هغه به چمکي نو مخ اس نه چمکي ديته بدنې مت زیري ملوشي وي الله تعالی به ته نعمتونه ورکي زیري به ته ملوي عمل نه مې په خلاص نو مخ اس نه چمکي خبر زه دالکن وحقت خنديدون کې بي دوم راسخت اورز الان کې دوی بخاندی بیا ودی به څه حالت نو خندا اسی نکی خندا چې کیږي نو په سبا نکیږي د خوشاله زیری به ملو شي وي نعمتونه ملو شي وي مستبشر او انتهای خوشاله وي انتهای خوشاله وي په نعمتونو د الله تعالی په نګور درې سپتون ذکر او د مخې ذکر ز... آ... کړي با بالکل د نعمتونو خوشحالي خندگانی په پک چمک دمک رونک اغا با پا مخک اخکاری او سمخونه اغا مخونه دا بدبختو خلکو کافرانو و کافران و فاجران یوم ایدین پا دغا و رزبانه علیه ها غبرتون اغا درجن بی نو یهو حقیقتن الله تعالی به داسې کتب خاری پی پرتی دی یا دا کن آیا دا یا انسان چه غموی مخې طور شي. نو دا کن آیا ده زلتنا مخونه بیدای سی لکه ده زلیل انسان مخ مکنه آئی ده زلت درجن مانا زلیل زلت بی مخ با نخکاری ترحو کو ها پت کڑی باغی توروالی ظلمت بی تیاره بی ویا حقیقتن پده مخونو بی تیاری تک تور یا یادا کنه آئی د پریشانه او د غم نه انتہائی پریشانه بی قطره مانا توروالی او تیارو دلته ته مراد هغه غم او پریشانی ده ن ز غم او پریشانې به پټ کړي اولهکه دغه کسان چې دی سفتون والله الله پر مل کفره تلول فجره د کاپران او پاجران ګناګاران چې په الله به درغوي د الله سره به شیکان جوړو په جوور به کو دروغ به پهله سره باندې دا د الله تعلا سره شیکې بوتان یو سو بل شو د دغه کاپیران او پااجران دي د الله د نعمت نه د الله زخ دیتوب نه د الله د دین انکار یانو کافرانو او په الله به دروغ وي فایذا الله پرمای پسناصا پپا ورکې جاتسا خاتراشیغه چغا اغه د مشفیل یو ما پدغو رزباندی یفر المرء او تیخ تباکی سلیمینا خیهی درو رو رخپلنا و امیه او دا مور رخپلنا و امیه او د مور رخپلنا و امیه د دا مور رخپلنا او دا بیبی رخپلنا و بنيه او د زامن رخپلنا لیکل مرین ده پاره دهر یو تن من هم ده دوینا یو ما ایدن پده ورز بانده شانون یو مشهولتی هاو یو حالت بی یو نی ایچ ده بی لحج تکلی لپر وکلی بی ده نورونا <تصفح> دک حالتو وجوهن مخونه دنیکانو خلکو دمومنانو یو ما ایدن پده ورز بانده مصپیرتون رو بی م کېږاحقتون خندېدون کې باي مستبهشیتون خوشاله پهنیمتتونو د الله تعله ووج هناوسمخونه مخونه د بد بختو یو مدن په دغ اوور باندې علی په مخنو غبرتون دوول غبرتون لت به پټ کړړي زلت بهوي ترهکوه پټ کړې توروالی یا قطرتون د کنه د حزن او د پریشانه غم او پریشانه با مخونه پټکړي اولایک دغه کیفیتونو والے کسان هم القفرت الفجر د اغه کاپران دي او د روجنان دي چې په الله تعالی به ضروغ وچ د الله سر شریکانان ني الحمدلله رب العالمین والعنکبت للمتقین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و علیه و صحبه اجمعین کریم خدای سمرا اخیرت حالان <سؤال> ذکر شو یا لدا دینه مخه د تیاری توفیق را نصیب کی یا الله پدیرشت مونږ دنه مشغوله کی یا الله چې د اخرت مغافل شو داګه د تیاری توفیق را نصیب کی یا الله غ عمل را نصیب کی چې په کوم باندې مخونه چمکیږي خندېږي خوشاليږي یا الله د غ عمل نمو وساتې چې په کوم باندې په مخ باندې غبره او قطر او حالات راضی یا دا د غ عمل نمو وساتې راضی شیخ پر